Я заслужу вашу прихильність і остаточно згоду на заручені. Ні-ні, не поспішайте, то вирішиться згодом. Але ж ви не відкладайте. Ні, найуклінніше прошу, не заперечуйте. О, як благаю вас. Він поривисто проказавши і повагавшись на мить, опустився на коліна, обережно взяв краєчок її плаття, шанобливо поцілував і випустив. Що, спініться, не треба. «Не треба», гарячково, – гарячково вимовила вона, і хотіла за плечі підняти, але спинилася дуже збентежена. Він підвівся, взяв її руку і теж поцілувавши, притулив собі до грудей. Вона не відразу відняла. «От я слуга і приятель ваш, незмінно. Хочу вмолити вас на згоду. Запевно не пошкодуєте про свій вибір? Скажіть, ви прийняли». Не бажала я відсторонювати вашу дружбу, але мушу освоїтися душевно з новими відносинами, що можуть скластись. Це так раптово, я не можу відповісти відразу, пождіть. Мені досить цієї чудесної надії, я осяяний нею. Ви зглянулись і не відкинули мене. Буду ждати, скільки звелите, і слугуватиму вам, стану супутником, порадником, помічником. По вашому слову, підготуємо заручене. Врадували мене. Не знайду слів виразити мою обнову від самої прихильності вашої. Подивіться на зелень там, за решіткою, проти сутінків. Аж світиться розквітом нам знак. Ми збудуємо нашу світлу долю, хоч проти більших трудностей, ніж для земляків навколо мистецького клубу в нашому міському осередку, коли там, на низу міста, зібрані в чудову постійну громаду, і провадить клуб сам майстровитий мій суперник-скульптор». Я часто шкодувала. Чому ми тут відокремилися від головного осідку? Мов на якійсь віддаленій орбіті. Що діється в нас там нечутно. Могли б допомогти в біді, коли тут станеться. Наші люди незрівняно жертовні. Ви на виставку в клубі подали щось? Одну річ. Але забудьмо. Аркадій відповів скороговірно і знеходя, боючися як особистої прикрости розпиту. Що за річ? І коли скульптурний портрет то з кого? Ви доречно згадали про нашу недобру відокремленість на околичній орбіті. Трапилося так від масового переїзду за океан. Сюди, в час безробіття, з величезними чергами до жидачів по різних агенціях і закладах. Я сам вистоював днями і вчитувався в написи на дошках. Аж зрештою пощастило зачепитися в одній околиці на джаб. Різьбити пишні рами, багетні, дорогі для фамільних портретів. Мав заробіток і через рік, покинувши Різбарську майстерню, обладнав собі власну студію і взявся виготовляти на замовлення барокові іконостаси. Сталося, подібно цілій групі, осісти осторонь. Як і мені самій. Одного разу в неділю я навідалася в підгородній музей. Весь від середньовіччя. Група відвідувачів, екскурсантів з Нормандії мала клопіт, бо якраз тоді відсутня була одна з провідниць перекладачка. Пробували обійтися без неї безуспішно. Випадкові відвідувачі старались замінити її, теж надаремно. Тоді я попросила дозволу допомогти, і справа була полагоджена. Я супроводила весь обхід і перекладаючи сама навчилася багато з пояснень знавця. Бо він для почесних екскурсантів з особливою докладністю розповідав про найвизначніші експонати. Непобіжними довідками, як звично. Виграш був передусім мій, і то подвійний. Крім компліментів від гостей, мовляв, говорю як вроджена парижанка, на що відповіла, «Так, справді, я народилася в Парижі і там набула початкову освіту». Крім цього, дістала запрошення від двох присутніх американок високорослих і чудово вбраних з багатих домів, навчати їхніх дітей французької мови двічі на тиждень. Вони гарну кімнату мені знайшли. Так я в їхній околиці і прижилась. А все ж прикро. Ми тут, як відрізані гілки. Був би гремник серед великої громади, мабуть, міг стримати від своєї відчайності. Про нього серед нас мало відомо, а в газетах американських згадують, як геніального майстра струнних інструментів. Марно пропав. Нема ради, я пробував посвоїти його через земляків для мистецького клубу, даремно. Терпеливець при роботі фантастичний, а помимо того, буйність і свавілля, як в декого з офіцерів царської армії з війни.